18. Az igazi játékhoz ütőre, labdára és a testi épség teljes figyelmen kívülhagyására volt szükség. Négy játékos volt, egy dobó, egy ütőjátékos és két mezőnyjátékos, akik a folyosó közepén helyezkedtek el, egy-egy lábukkal a folyosón, egyel pedig a szobában. Nem mindig a mi szobáinkban. Gyakran tolakottunk más fiúk szobájába. Könyörögtek, hogy menjünk el. Bocsánat, mondtuk. Ez a mi játékunk. A radiátor jelentette a kaput. Végtelen vita folyt arról, hogy mi számít fogásnak. A falról? Igen, fogás. Az ablakról? Nem fogás. Egy kéz, egy lepattanó labda, félig kint. Egy nap a csoportunk legsportosabb tagja rávetette magát egy labdára, megpróbálta trükkösen elkapni a labdát, de arccal előre a falra akasztott tűzoltókészülékre esett. A nyelve rögtön széthasadt. Azt hinné az ember, hogy ezután, hogy a szőnyeget végleg összepiszkította a vérével, véget vetettünk volna a folyosói kriketnek. De nem tettük. Amikor nem játszottunk, a szobáinkban henyéltünk. Nagyon jók voltunk abban, hogy a legnagyobb tétlenséget sugalló testtartást vegyük fel ágyainkon. A lényeg az volt, hogy úgy nézzünk ki, mintha semmi célunk nem lenne a világban, mintha csak valami rosszat, vagy még jobb esetben hülyeséget szeretnénk csinálni. Az első fél éven vége felé valami rendkívüli ostobaságot találtunk ki. Valaki felvetette, hogy a hajam kinézete egy teljes katasztrófa. Úgy állt, mint a fű a mocsárban. – Nos, mit lehet tenni? – Hadd próbáljam meg! De – Te... Igen, én, hadd borotváljam le. Hm, ez nem hangzott jól de nem akartam puhánynak látszani, én akartam lenni a legjobb fej egy vicces fickó. Jól van, rendben mondtam meggondolatlanul. Valaki hozott egy hajvágógépet, valaki belökött egy székbe. Milyen gyorsan, milyen könnyedén, egy életen át tartó, egészséges növekedés után minden haj lepottyant a fejemről. Amikor az alkalmi fodrászom elkészült, lenéztem, láttam egy tucatnyi gyömbérpiramista padlón, mintha vörös vulkánok lennének egy repülőgépből nézve, és azonnal rájöttem, hogy egy később majd legendává váló hibát követtem el most. A tükörhöz rohantam, a gyanú beigazolódott, rémültem felsikoltottam, A társaim is sikoltoztak, nevetve tették ezt. Körbe körbe futottam. Vissza akartam fordítani az időt. Fel akartam kaparni a hajamat a padlóról és visszaragasztani. Fel akartam ébredni ebből a rémálomból. Mivel nem tudtam, hova máshová fordulhatnék, megszegtem a szent szabályt, az egyetlen szigorú parancsolatot, amit soha nem lenne szabad megszegni, felrohantam Willi szobájába. Persze Willi már nem tehetett semmit. Csak abban reménykedtem, hogy azt mondja majd, minden rendben lesz. Ne borulj ki. Maradj nyugodt, Harold. Helyet csak nevetett, mint a többiek. Emlékszem, ahogy az íróasztalánál ült, egy könyv fölé hajolva és kuncogott, miközben én előtte álltam, és az újonnan lecsupaszított fejbőröm csomóit tapogattam. – Harold, mit tettél? – Micsoda kérdés. Úgy beszélt, mint Stevie a Family Guide-ból hát nem volt nyilvánvaló. Nem kellett volna ezt tenned, Harold. Szóval most már csak kimondjuk a nyilvánvalót. Mondott még néhány dolgot, ami rendkívül haszontalan volt számomra, így egyszerűen kisétáltam a szobájából. A nagyobb gúnyolódás még csak ezután következett. Néhány nappal később az egyik bulvárlap a déli Mirror címlapján szerepeltem az új frizurámmal. A címlapon Harry a Skinhead. El sem tudtam képzelni, hogyan szerezhettek tudomást a történetről. Valamelyik iskolatársam biztos elmondta valakinek, aki elmondta valakinek, aki elmondta az újságoknak. Hála az égnek nem volt fényképük, de rögtön öztek egyet. A címlapon egy számítógéppel generált kép volt, amelyen olyan kopasz voltam, mint egy tojás. Hazugság. Több, mint hazugság. Igaz, hogy rosszul néztem ki, de nem annyira rosszul, mint ahogy ezt az újság lehozta.